Marosi Katalin Vége Nem mosolyogsz rám többé, égi angyal, Elhullott és eltávozott az örök hajnal. Mindketten tudjuk már, mindennek vége, De még egyszer utoljára csókolj meg oly félve. Nem felejtem el soha, tiszta szívből ígérem, s amikor majd kínoz a múlt, csendben felidézem. Csend borult rám, Soha nem feledem, mikor első ízben kémleltem lát tekinteted. Tudtam már akkor is, mi titok rejlik pillantásodban, Tudtam, hogy mi két szemedben, lelkedben is ott van. Sajnálom, ezerszer mondhatnám ezt a búcsú szót, De el kell mennem, és ez örök rém szór. Nem akartam így, de el kell, hogy menjek, és utoljára csak annyit mondhatok, Örök béke és boldogság kísérjen.